Деня на театъра, в него беше представена книга, която връща един от най-спорните и митологизирани инструменти на актьора обратно в полето на науката. Емоциите на актьора, съзнателно активиране на подсъзнателната креативност е труд на режисьора и педагог Продан Димов Българин, който от близо 30 десетилетия работи в Съединените щати. След път през българската сцена и руската театрална школа, книгата му преразглежда метода на Ли Страсбърк и идеята за емоционалната памет, но не като легенда от актьорските класове, а като система проверима чрез психологията и физиологията на 20-и на 21 -и век. Как се включва емоцията по команда, къде свършва техниката, къде започва рискът, за актьора и може ли изобщо подсъзнанието да се тренира съзнателно. На тези въпроси търсеше отговор. Едно много интересно събитие в Атланта, в своеобразния читателски център, читателски клуб, създаден от колегата журналист Мария Топалова в Атланта. А сега казвам Добър ден на Продан Димов, автор на книгата, която беше представена буквално преди няколко дена. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата за интервю. Нека да започнем с събитието, което беше организирано от Клуба на книгата към Българо-американския културен център. Те ме поканиха специално на тяхното обсъждане на книгата и посещението беше голямо, имаше много въпроси. Най-важното обявление беше накрая от страна Мария Топалова за предстоящия филмов фестивал, европейски филмов фестивал в Атланта, който ще се проведе от 13 до 16 май. Българското участие е за първ път и е с филма «Рожден ден» на режисора Ивайло Пенчев. Тук искам да спомена, че Мария особено много благодари на екипа и на продуцентите за това, че филма ще бъде предоставен на филмовия фестивал в Атланта, който е Европейски филмов фестивал. Ами чудесно е това и защо чудесно е че се случват подобни събития толкова далеч от България, свързани по някакъв начин с България, да ви питам, господин Димо, вие всъщност тръгвате като актьор в България. След това имате опит в руската школа, а разбрах, че от 1996 сте в Съединените щати и се питам къде се щупи, къде се сглоби вашият метод между тези три толкова различни дестинации. Ами, аз съм завършил действително Витис а, в България, след което специализирах в Русия режисура. Последствие, 96-та година, както споменахте, вече живее и работя в а, САЩ. Метода при всички професионалисти, особено театрални актьори и режисери, се гради а, в а, непрекъснато се гради, обогатява. Аз много се занимавам с автора. И това е нещо, споменато в книгата като основна мисъл, че ние работим с, нашите, с нашата физика и с нашите мисли, съответно подсъзнателни натрупвания. Бил сте в Русия в едно много особено интересно време началото на 90-те години, непосредствено след перестройката падането на Берлинската стена и разпада на Съветския съюз. След това живеете много дълго време в Съединените щати. На практика пропускате какво пропускате? Българския преход. Имате ли усещането, че познавате всички модели на така да се каже на а, държавни управления достъпни за западния човек? Не знам. Аз все пак съм живял в тези организации, социални организации на, на обществото. Нашия така наречен напредно социализъм. След това перестройката вече беше в разгара си, фактически преди разпадането на Съветския съюз. И ние живеехме с семейството ми в Русия, в Толиати, където беше открит първия контрактен театър, което знае, че сключва контракт с града и съответно контракт с актьорите. Договор с актьорите и договор с града, да. Аз работих като актьор и специализирах режисура. Разбира се, правих... Междувременно пиеси и преподавах в направения клас по актерско майсторство към ГИТИС, mm -hmm. който беше базиран при нас като филиал. Така че да се живее и работи в друга страна, усещанията за това, какво става, са, разбира се, различни. Ние бяхме почти 3 години в Русия и проследихме някакво развитие вътре в страната. Разбира се, като чужденци ние оценяваме нещата по-различно от хората, които живеят там. Тук в Америка от 1996 година фактически аз не почти веднага започнах да поставям и много съм благодарен на колегите тук, че ме приеха и фактически от тогава до сега продължавам да, да режисирам. Как се съчетава тази руска традиция, която знаем, че се олицетворява от Станиславски и американската традиция на Ли Страсбърг? Съчетават ли се? Да. Съчетаеми ли са? Да, да. Уникално е, вероятно, присъствието на системата на Станиславски в Америка. Един от най-изтъкнатите театрални дейци Харол Клурман пише, че освен в Русия и в United States никъде няма такова присъствие активно на системата на Станиславски. Всички големи педагози тук от 19-20 век са силно повлияни от руската школа Ли Страсбърг. Системата на Станиславски е основа за всички, според мен, направления в обучението през 20 век, независимо кой какво ползва от нея. Тя е, както Станиславски казва, разписание за влакове. В Атланта създавате собствен театър, Метрополис. Как бихте го определил? Това лаборатория ли е за идеи или място за оцеляване на професията? Ами и двете. Театъра беше открит 2005 година и сега е 20 годишен. Тук театрите са театрални компании, което означава, че в повечето случаи те наемат място на сцена и, и се играят представленията на, на наета сцена. Може би в България вече има такива форми, но тук това е основната форма. Няма репертуарни театри както се очаква Известен смисъл може да се каже, че това е лаборатория, защото аз имах възможност да работя с руски актьори, московски, които живеят тук с американски актьори. Тази книга, която сега представяте е на английски Емоциите на актьора. Съзнателно активиране на подсъзнателната креативност. Знам, че стъпва върху вашата дисертация, писана някога на български. Какво се промени между академичния текст и и днешното издание. Постарахме се с редактора, моята съпруга Светослава Димова, която е специалист в областта на езиците, да направим всичко възможно цитатите да бъдат все пак при разказане, за да не бъдат толкова академично оформена. Така че, разбира се, останаха някои цитати, които са важни, Основно се занимава с емоционалната памет, с преминаването от емоции към подсъзнание така че направихме усилия да може да се чете по-лесно. Дайте ни някои примери, защото вероятно някои от слушателите ни могат да бъдат любопитни. Кои са тези подходи на Страсбърг, който работи чрез тази концепция за емоционалната памет на актьора? Емоционалната памет, както е разработена в неговия метод, първо е в основи на метода, който той преподава за всички актьори, които започват професията, в който той тренира сетивната памет и чрез нея преминава в емоционална ситуация за, за актьора. Такива емоции той препоръчва да бъдат 7 годишни, за да бъдат стари, да имат някакво сериозно място в актьорската същност, да бъдат провокирани чрез сетевата на актьорите. е от принципите, които е споменат от 5 тест принципи, подрежда упражненията с въображаеми предмети още от самото начало започва да добавя. Нали, те са известни тия пиене на кафе, сутрин, закуска. Той се занимава с, с топлината на кафето, с студеността, с mm -hmm. температурата на, на чашата за сок и по този начин постепенно събужда усещанията на актьора и постепенно добавя нови упражнения към основата. Събуждат ли се по този начин усещанията, започва едно бавно преминаване, градивно преминаване към емоциите на актьора. Един от примерите за това е изграждането на картини, в, във въображението всъщност, чрез сетивната памет на актьорите, след което успява да създаде упражнения, които да могат да довеждат актьорите бързо до тяхната, тяхното подсъзнание. До това органично възникване на емоцията и до този парадокс който е запечатан и в заглавието на вашата книга, на дисертацията ви, а именно съзнателното активиране на подсъзнателното. Ами това е девиз, може да се каже, основата на системата на Станиславски, която е пренесена на живо в Америка от Болеславски, който е един от най-големите режисери 30-те години в Америка. Трябва силен тренинг, много дълъг тренинг на сетивата, за да се възбуждат емоциите и емоциите съответно да дават възможност на актьора да влиза в подсъзнателните си територии, така наречения резервуар на емоции, дали днешните актьори са по-склонни към а, техника, към такъв вид обучение в метода или разчитат на собствената си интуиция и на някакъв вид, как да кажа, иконичност, която се постига с други средства, не толкова с актьорска игра, колкото с цялостна режисура, която тръгват включително и стига до звуков дизайн, до всички тези страхотни възможности, които дава и графиката и анимацията и защото техниката? Това е един от методите, които аз съм изследвала, но така или иначе процесът е един и същ. Независимо как, те са провокирани. Един от тези пет начини за провокиране на емоции и на, и на усещания е ритъм. Той как би бил създаден а, няма никакво значение дали е ритъма на говора, дали е ритъм на музика, дали е ритъм на, на художествени произведения, на светлина, на художествени имам предвид картини. Няма значение как е провокиран ритъма в а, усещанията на актьора. Всеки актьор си избира как той стига до това работно самочувствие. Сега се питам малко извън а, така полето на чистата теория, вашето поле и полето на а, книгата на изследването ви върху метода на Ли Страсбърг. Възможно ли е този метод да се прилага извън театъра, в, в публичната комуникация и даже в а, политиката, защото ние вече виждаме, че Една голяма част от политическите лидери всъщност се държат като, като актьори, имаше и много актьори, които след това се оказват политици, но като че ли вече актьорското майсторство трябва да е част и от политическия инструментариум. Ами да, това е така или иначе ние всички, както казва Шекспир, играем различни роли в различни периоди. Така че особено сега в времето на звездите използването на актьорските техники очевидно са много лесно усвоими от а, лидери на големи компании, на големи фирми, от политици, много от а, актьорите и тук са активисти и някои от тях са и политици. Въпросът е, че тези Ръководни личности трябва да имат а, харизма, както се казва. А, те трябва да бъдат харизматични и ако става въпрос за техники в актьорското майсторство, то така наречените огледални неврони са контакта за комуникация на всички нас. А какво означава а, огледален бъде? неврон? ако трябва да се обясни а, популярно. Те са част от а, моторните неврони, на които всъщност се гради емпатията. Фактически след откриването на тези неврони през 1996 година в Италия, резулати ги открива и се смятат за голямото откритие на... Века, Едно от големите пет открития на века. Всички комуникативни способности на хората са базирани на тази обмяна на информация, на емпатията какво е да можеш да влезеш в кожата на другия, в неговото разбиране за света. При такава връзка ти си вече в другия не е въпрос дали ти имаш симпатия към него. Когато ти имаш емпатия, тогава ти му влизаш в същността и можеш да предполагаш какво той би направил. Това е изключително важен момент за комуникацията на всички нива. Големи политически проекти днес, в днешно време, като че ли заложиха на това да воюват с емпатията, защото не може да сме толкова толерантни. Това казват дълбоките консерватори, крайно десните лидери. Защо трябва да влизаме в обувките на някой, който е различен от нас, беженец, мигрант, беден, човек с проблеми, не ни интересуват, да ни гледаме а, техния живот. Тоест война, политическа война с емпатията виждаме на много нива и в много държави. Има ли шанс според вас а, и емпатията, и метода на Ли Страсбърг, и истинския театър, и въобще човечността да оцелеят в толкова сурови и военизирани условия, а, в които човек за човека е враг и като че ли това става водещия принцип и на световната политика? тези качества на човека за емпатия, симпатия и съчувствие така или иначе са еволюционно постижение. Това, че някои политици оправдават егоизма си по този начин не може да промени значението на изкуството и особено на театъра, който е жива размяна на, на емоции от страна на актьорите към публиката, между актьорите и публиката. Това е причината театъра да е оцелял през цялото съществуване всъщност на съзнателния човек. Емоциите се използват и с а, някакси неправилни задачи, с корисни цели. Например, когато се скан, скандирана на площада, хората влизат в един ритъм и обикновенно скандират някакви лозунги и съответно се създава емоционално възбуждане на всички на базата на ритъма, който също е използван, както казахме, от Станиславски. Естествено всички политици се мъчат да манипулират обществото в тяхна полза и колкото те са по-тренирани, по-съзнателно, могат да използват тези методи за възбуждане на, на емоциите, толкова те повече печелят. Разбира се, ние вземем емоционални решения. Ние не вземем съзнателни решения. И в а, книгата е споменато, че ние сме чувствени машини. Ние не сме мислещи машини. Да. Това е на Людо, един от и Антонио Дамазио, дни от най-известните психолози и невролози физиолози. Това е и начина на театъра да въздейства на зрителите, политиците да въздействат на масата, като възбуждат техните емоции. В театъра те се възбуждат, за да може да изкуството да влияе положително. В политиката може да се манипулира обществото чрез тия техники. И важното е да правим разлика между, между добрият театър и опасната политика. Тази, която се опитва да ни манипулира чрез театрални, включително похвати. Аз безкрайно много ви благодаря за този разговор. Продан Димов, режисьор актьор, теоретик, говорихме за неговата книга, представена неодавна в Деня на театъра в читателския клуб на Българо-Американския център в Атланта, където пък след месец от 13 до 16 май предстои включване на един български игрален филм рожден ден на режисьора Ивайло Пенчев в големия европейски филмофестивал в Атланта. Благодаря ви, продан. Благодаря и аз. И искам да поздравя всички а, колеги, които получиха икари на 27 марта.